بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصله وصله على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري واسر لي أمري وحب الأقدة من لساني يفتح القولي وقعد وشترتي ديو قبر جبوتة أبو بقرة الصديقة بمبرشم ومبردعان قبر لسمه البريود نقبر جبوتة أبو بقرة الصديقة i spomenuli smo sve one bitke nakon Hidre jer znamo da se nijedna bitka nije desila za vrijeme boravka Muhameda sallallahu alejhi sellem u Mekki. Šta više znamo da im je fizički obračun bio strogo zabranjen i da gospodar svjetova, Al-Kur'an nije dao dozvolu da se fizički obračunaju s nekim od stanovnika Mekke tada. Čak i situacije kad je Bilal bio izložen mučenju, kad je Amarem ibn Yasir i njegova familija teško patila Poslanik s.a.v. je samo govorio o sabor, strpite se. Iako je u, toj, u, u takvoj situaciji poslanik s.a.v. je ipak imao oko sebe ljude kojima je mogo narediti da izvrše atentat, napad, bilo šta od toga. Međutim, nikad se nije desio niti jedan takav izolovan incident. Zašto? Zato što je poslanik s.a.v. ciljao daleko. Znači, nije rekao, rekao nikad emotivno. Njegov je uvijek strateški planirao za dalji. I to je jedna od glavnih odlika njegovog života. On su njegove cile misli da je bila al-pati, međutim da jedinka pati da posljed će umjeti imati khair wal-ketoka. Budući ako se sad pobunimo, umba će nestato stvar. Same tim to strateško planiranje je jedna od velikih lekcija sire, iz sire Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i vidimo da tek po odlasku u Medinu kad su Mustemane formirali jednu zajednicu šta više i kad nisu bili dovoljno spremni odnosno bitka na Bedru nije trebala da se desi u stvari nego su oni izašli na karavan poznati karavan Al-Sheira koji išao ka severu to je godišnji karavan gdje, gdje su sva dobra stanovnika Mekke oni su u stvari samo htjeli da presijatnu u karavanu dozbru robu koja je u stvari njihova iz Mekke su im korae što ovaj bezpravno tuđe Međutim, desilo se ono što se desilo, da se zapodijelila ta bitka i da evo Bakarasedik bio od učesnika bitke na Bedru i naravno sve ostale bitke koje su došle iza toga, bitke na Uhutu, bitke na Hendeku i sve ono što smo spomenuli vezano za boravak u Medini, obraćune sa židovima, e, nakon toga sporazum na Hodejbi, nakon toga protjerivanje plevena Benukureida iz Medine, Skroz, bitka na Hajberu, osvojenje Meke, bitka na Hunenu, obsada Tajfa i na kraju povrata ku Medinu i presiljeni Muhammeda sallallahu alihi wasallam, a onda smo spomenuli i uh, uh, desetak ili više hadisa o uh, faziletima ili vrijednostima vrlinama Abu Bakra i Sidife. Odnosno uzeli smo samo poglavni sahih Buhari uh, Bukharijena zbirka, odnosno sahih Bukhari, iz njegovog dijela gdje on govori o fadajlu sahabe ili vrijednostima vrlinama ashaba, sve hadise koje on tu popravao o vrijednostima Ebu Bakra esidika, ima ih, ako se nevaram 15 hadisa. Pa smo mi tih svih 15 hadisa ovdje spomeni da bi imali na jednom mjestu, spomenuto, obzirom smo govorili tad o vrlinama i karakteristikama Ebu Bakra esidika. Inša Allah danas Čemo uh, nastaviti govor, i ovo je sad početak govora o hilafetu Abu Bakra i Sidika, odnosno da je poslanik s.a.v. preselio, s tim da ćemo danas spomenuti jednu stvar koju smo spomenuli pod kraj govora o siri Muhammeda s.a.v., ali smo je samo uzgled spomenuli bez detaljicanja, zato što smo imali namjer da govorimo o njoj upravo sad u ovom momentu, i evo hvala Allahu došao je sad taj moment, a to je usamina vojska o čega Osamina vojska zato što je Osamina vojska vezana za život Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, za tim njegovo preseljenje i prve dane filafeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Odnosno to se oni preklapaju i Abu Bakr es-Siddik imate kako veze sa Usaminom vojskom i zbog toga će oni danas spomenti je događaj sa Usaminom Osaminom vojskom. Dakle nismo govorili o Osaminoj vojski detaljno onda hoćemo inshallah danas govoriti detaljno o usaminoj vojsi. Usamina vojska je u stvari onaj pohod koji je Poslanik sallallahu alayhi ve sellem nekoliko dana prije svoje smrti, otprilike u srijedu, znači u srijedu 5 dana prije preseljenja, Poslanik sallallahu alayhi ve sellem je izašao na minber, odnosno iznijelio sve džamije. To je onaj poznati njegov govor. Jedan dio tog govora jeste da je odredio Usamu Ibnu Zeda za glavno komandujućeg muslimanske vojske i da im je dao zadatak da idu i da napadnu Rim odnosno Bizant, istočno rimsko carstvo znači ovo je prvi put da muslimani imaju ofanzivni ratvode sve do sad je bilo defanzivnog karaktera ovaj put idu van granica arabijskog polotoka i ovo je prvi ofanzivni napad u stvari iako je Tebuk bio izlazak u stvari Tebuk je bio vezan za pleme Gassan a Gassan tar dijelova granica Arabijskog polotoka nije se desila bitka na Tebuku, samim tim je ovo prvi put da muslimani izlaze van granica Arabijskog polotoka i da je to ta usamina vojska, jer koji poslanik s.a.v. sad šalije na, na Bizant, odnosno na, na Rimljane. Nakon dakle, nekoliko dana prije smrti, odnosno da je to bilo inšala u srijedu, poslanik s.a.v. je izašao jeli, na Mimber i odredio Usamu ibn Zejda načelo vojske. U sama ibn Zed je u stvari Zed ibn Harise sin. A mi smo govorili o Zed ibn Harise ovdje kada je bila bitka na Muti. I prije toga je o slučaju Zed ibn Harise koji je, je bio oslobođeni rob u stvari. Da ga je Hatiđa kupila i dala ga poslaniku s.a.v. kao hediju da ga je poslanik s.a.v. poslije oslobodio Zed ibn Harise će oženit umu Ejmen. Umu Ejmen po svemu sudeći bila je mnogo starija od Zed ibn Haris. Kako znamo? Znamo po tome što je u Mojemenu stvari bila poklon od Abdul Taliba, amini, majci poslanikova, salallahu alaihi wa sallam, da se brine za nju za njenu djete, u stvari Muhammeda, salallahu alaihi wa sallam. Što znači da ako je tada ona bila u, u dobe neke godinama djevojke, jeli, sad već kad Zed ibn Haris je odrasta, odnosno na ženerbu, ona vjerovatno ima možda i dvije decine starija od njega, Allah najbolje zna, nemamo tačno, ali znamo da je ona bila prije toga u braku. Obzirom da ima nadimak Ummu Ejmen, imala je sina Ejmena iz braka sa Ubejdom ibn Harisom el-Hazređijem. Znači, Ubejdom ibn Haris el-Hazređijem bio njen supruk koji je preselio i Iza njega je, je, ostala je ona sa svojim sinom Ejmenom njen sin Eimen bio musliman i preselio je u Bicina Huneinu. Znači preselio je u Bicina Huneinu. U Mu Eimen će se udat, odnosno poslanik sa Oselem će ih spojit u bračnu zajednicu, živeći kod njega, kod, njega kod poslanika sa Allaho ili Oselem, iz te bračne zajednice po Kretanju misije islama, znači nakon što je poslanik sose napunio 40 godina, rodit se njemu sin koji je dao ime, odnosno Zed ibn Harsu, se rodi sin koji je dao ime Usama, Usama ibn Zed. Zed ibn Harise je bio u hibbu nebi sallallahu alaihi wa sallam, voljeni je poslanikov. Njega dakle, je poslanik sallallahu alaihi wa sallam toliko volio tako zvali, pa je onda nared došao Sama ibn Zed, da isto njega tako poslanik sallallahu alaihi wa sallam nogo volio i da se to primječivalo, jel, da se ta stvar nije mogla sakrat, no, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao naklonost prema, prema tom dječaku. Jel, od mali i nogu sad poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga odgaja u svom domu, je stasava u Sama ibn Zed i sad u ovom momentu kad ga treba, postavit za glavnokomandućeg muslimanske vojske Osama i ibn Zeyd, historiča se razvrza i ima negdje između 17 ili 18 godina. Znači neki će možda doći kada 16, neki će doći kadat 19, uglavnom mišlja da je ovo neka sredina, da je između 17 i 18 godina Osama i ibn Zeyd imao kada ga je poslanik sallallahu alihi wasallam postavio za glavnokomandućeg muslimanske vojske. Nakon ovoga, monafeci Medine počeli su da govorkaju, jel, da pričaju kako je samo Ibnu Zed, ne dolikujemo da on bude e, na čelu takve jedne armije i vojske, zbog čega? Kazao sam ti, na bedru je muslimana bilo koliko? Tri stotine, još nešto. Na uhudu se je malo povećao, zatim na Hendeku isto tako. Kod oslobođenja Meke njih ima već oko desetak hiljada boraca. U bitci na Hunenu ih ima preko 12.000 boraca, što znači da i sad pred smrt postanika s.a.v. zasigurno ima i više od 15.000 boraca. U stvari sad su oni, oni već jedna značajna armija, znači nije to više nekih par stotina ljudi, nego su oni sad jedna vojska. I upravo na čelo takve vojske, među tom vojskom su svi oni heroji Bedra, Uhuda, oslobođenja Mekije, Hunena, Tajfa, svi. Čak i oni iz redova korejša koji su se borili godinama protiv Muhammeda s.a.s. su sad već svi primili islam. Na njihovom čelu Hald ibn Walid, Amr ibn La'as i Krim ibn Abi Džahn. To su se bili vojni stratezi koji su u stvari dio muslimanske vojske. I upravo na njihovo čelu poslanih s.a.s. postao nikog drugog do mladića od 17 godina u osamu ibn Zejda. I naravno sad neki ljudi počeli da pričaju. Kao što to i biva. Ovo su ljudska bići jer nisu nad ljudi, ludska su bića, ali u Medini ima i munafika mnogo. Pa su počeli da govorkaju razne stvari. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem istupio pred narod polov i kazao im: Zaista ste vi govorili isto tako odnosno neki ljudi su pričali. Poslanik sallallahu alejhi iako je znao, ja znam da je Allah poslanik kelle, Malik Cibri od Nisiubiyum, Allahu kodom kaže ko je Međutim, poslanik s.a.s. ne želi da sramotiji te ljude javno, nego nastupa javno i obraća se velikoj skupini ljudi i govori im, poslanik s.a.s. ako pričate zbog njegovih godina, smetaju vam njegove godine, odnosno da je u sama Ebnu Zed eh, premlad, pa zaista vi ste pričali tako isto i za njegovog oca. Znači da je Zed ibn Harise bio isto tako postavljan za glavno glavnokomadoći muslimanske vojske, a da su ljudi isto tako govorili kako će nam Meula odnosno oslobođeni rob bit nama komandant jel nismo uh, arapi ovaj oslobođeni rob i tako ne možemo biti nama pa su govorkali oko njega oko zadivnu harisa međutim poslanik sa selam neka namuti postavio kao prvog komandanta muslimanske vojske i sadim poslanik sa selam to spominje i kaže Ako sad pričate protiv Usame, odnosno spominjate Usamu i njegove godine, zaista ste vi isto tako pričali i o njegovom ocu kada je postavljen za glavnokomandujućeg. A tako mi Allaha. On je bio dostojan da bude vođa. Gdje govori sad za Zed ibn Harise. A on je bio dostojan da bude vođa, a on mi je bio među najdražim ljudima. Ha, je, Zed, koji je sada već preselio on je bio meni među najdražim ljudima a sad mi je on pa postanik sa selam pokaže na u samojubno Zeida znači on govori pred ljudima sve i kažem a sad mi je on isto tako jel? među najdražim ljudima meni jel? u samojubno Zeid nisam ja njega izabrao tek tako nemojte misliti da je izbor bio je ht bilo ko ne nego je izbor bio Takav kakav jest, odnosno da je izbor pravedan. To što se vama nekad ne sviđa, ne znači da ste u pravu. Eposlanik s.a.v. ovdje se tako obraća, jel? obraća ljudima, jel? da je u samoj ibu zjedinu među najdražim ljudima. Dakle, ovo se prvjestveno odnose i na Munafike Medine, da je taj vakati je bilo podosta poveći broj ljudi da su bili bonacima, obzir da su na uhudu njih 300 odvojilo od vojske, to smo spominjali ovdje, ili je bilo hiljadu borac, da su njih odvojili, među od tih 300 bio je Abdullah ibn Bebn Selul i još nogi neki su pali, neki su preselili, međutim brojno stanje njihovo nije, drastično opalo, ni drastično opalo, tako da se ti ljudi nalaze uvijek u društvu. I dan danas i uvijek, kroz historiju, bilo je takvih ljudi, jel? tih dvoličnjaka, licemira, koji nastoje da razjedine muslimanski saf, da razbiju muslimansko društvo, odnosno da rastoće tu jednu kompaktnu cijelinu, da je oslabe. Jer ne možeš ništa napraviti svana kad su muslimani ujedineni, koliko možeš napraviti iznutra, kad imaš dvojicu, trojicu, da ne kažem par stotina, jel? ljudi koji rade protiv interesa, Islama je muslimana. Zato poslanik, s.a.v. ovdje sad ovako nastupa i govori jel, da je izbor Usamin njegov izbor i da ga, se ima, da ga se ima slušat. S druge strane sad da se stavimo u poziciju ljudi koji su možda smatrali da Usama nije prikladan za glavnog komanduće. Zbog čega? Zbog toga što je bio mlad. Ljudi inače nevjeruju mladim ljudima kad ih se stavi na čelu. Zbog čega? Jednostavno nemaju iskustva Znači nisu prošli ništa kroz život i nekoga postavi na mjesto koje je ja zahtjeva odluke koje su teške. Pogotovo u ovakvim situacijama odluke proljevanja krvi, života i smrti. To nisu lagane odluke. Zato ljudi sumnaju u insane poput sad ovog. Zedibnu harise. Nema iskustva. I prirodna je njihova sad sumna, odnosno njihovo odbijanje. S jedne strane je zaista prirodno. Jer ljudi su takvi i dan danas su isti. Ništa se ne ispromijena. Jer svi kad vidio da su neko, negdje izabro za predsjednika, nekakvog tineđera, s probušenim uhom od 17 godina za predsjednika, izabro. Nisu, dok čega? Pa zato što ne vjeruju da on može, ne može on ništa, znači, pismenu začinu nije znao napisati kako će vod državu. Ali ljudi mu ne vjeruju, ljudi mu ne vjeruju, to je priroda ljudi i dan, danas i uvijek će biti. Da ljudi žele da na pozicijama vide ljude koji su šta odgovorni koji su zreli koji su prošli nešto kroz život tako da i dan danas imaš ustave zemalja koji nalažu jel da predsednik, recimo ne može biti mlađi od 40 godina i tako zbog čega zbog te zrelosti zbog te zrelosti tako da je odbijanje jel na jedan način u same evo zaide da kao glavno komandojećih nazimanske vojske i prihvatljivo odnosno razumljivo s tim da kažemo da je u sama sad ovdje izuzetak pa znači, činjenica da ga je Plus Hanix sam postavio znači da odgovara za ovu poziciju. Zbog čega vas sama odgovara sa 17 godina za tu poziciju? Zato što je njihovo društvo drugačije od naših društva. Djeca su od malena odgledane drugačije, samim tim on se 17 godina ima zaista tog vojnog iskustva, obzirom da je učestvao nekoliko bitki već, jel, da je sposoban, da je dobar jahač, dobar stilac, dobar mačevalac, odnosno da se dokazao već, jer je posanik se osrednjega bira zbog toka i je još jedne stvari, što mu je blizak. Što mu je blizak. Odnosno da je veza između tih ljudi ojačana sa tom ljubavlju, jel, otac i sin, jer je u samo Ibnu Zajid na stepenu sina ili unuka poslaniku, .a, a ta ljubav izuzetno bude jaka. Zato poslanik s.a.v. kada bira, bira na ovaj način i za glavnokomadućeg muslimanske vojske i zabire u samu Ibnu Zajida. U subotu, će sad subota, dva dana prije preselina poslanika s.a.v. u sama Ibnu Zajid je okupio vojsku, jel, a, a, Bojska se već sa Sahabom Medinjelj i tako dalje znaju da je polazak najavljen i u samu ibn Zaid ulazi kod Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovu prostoriju kao da se želi sa njim poslam za zadnji put je ne znajući da u stvari će to možda i biti njegov zadnji put da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem će uskoro da preseli ulazi kod njega a Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom momentu je bio u onom teškom stanju groznice znači u subotu mu je bilo izuzetno teško stanje pa kad je ušao kod Poslanika sa svem Poslanici ne mogu da govori a ti znači, ništa mu nije kazao nego je samo pokazao poslanik sallallahu alejhi gore i na njega na njegovog psa gore i na usam ibn zelja nekoliko puta što su oni protumačili kao da poslanik sallallahu alejhi ve sellem u stvari uputje dovu za njega jel? u smislu jel dovim allahu za tebe jel dovim allahu da te podrži da te spasi i tako dalje elo usam ibn zejd je to bio njegov zadnji sused sa poslanikom sallallahu alaihi sellem da poslanik sallallahu alejhi ve nije mogao da govori ništa mu nije tad kazao nego je samo uperio jel prstom u nebesa a zatim u u samu Zeda i to su protumačali kao kao dovu taj dan se završio jel već u nedelju ujutru u nedelju ujutru odnosno u tom nekom dnevnom terminu i ne znamo satnicu sad jel tad al znamo da je usamina vojska napustila Medinu u danu kad je poslanik sallallahu alejhi ve bio živ a to je najvjerovatnije najvjerovatnije nedjelja Dakle, da je vojska napustila Medinu i da su se unogorili odma van Medine. Inače, i to je bio nekad njihov običaj, a to je da se konsoliduju redovi, odnosno da se podijele zaduženja, jer gradska vreva im to ne dozvoljava, da se opri veći broj vojnika na jednom mjestu, nemaju takva plata u Medini, nego će sad izaći na mjesto koje se zove Đurf, To mjesto je danas uшло u sastav grada Medine, međutim ono vade nije bilo u sastavu grada. Jer poslanikov sa naseljem mešća tu su bile približke ta naselja i malo još poneki džep naselja i kućica jel van Medine. Džurf je mjesto koje je danas naseljeno mjesto, međutim tada nije bilo naseljeno mjesto i upravo je Zeyd ibn Harisa, odnosno Halali ibn Sama je ibn Zeyd odabrao džurf za mjesto gdje će konsul do svoje redove odnosno gdje će kampovati. A najbolje zna možda i sama i ovo nije teo da ostane tu mal da, malo da kažem, prolongira izlazak, jel, krenuje, poslušuje poslanika sa osrednjem, ali je vidio da je njegovo stanje izuzetno teško, tako da je ostao, jel, u džurfu tu nedelju, jel, tu nedelju, ne znajući da će mu sutra doći težak haber, jel, a to je <clears throat> ponedeljak, jel, da će mu u mu majka njegova postati brzojav, odnosno pismo, u sama ne ideš nigdje, odnosno ostani gdje jesi, a bolje je da se vratiš u Medinu, jer je poslanik sa osrednjem preselio. Znači, Srž Usama je bio samo tu, mi je 24 sata ostalo u Džurfu i tako dalje. Stižemo u Brzojavu ponedjelja, kjer poslanik se u Osama preselio negdje prije podne. otprilike prije povodnevskog vremena, da sabah mu bilo bolje, kao što smo govorili, a već do povodne je poslanik se u Osama pogošao i preselio, tako da on je odmakao nekih, mi bi rekli, pet, šest kilometara najviše u tako da je Brzojavnostno vijest vrlo brzo došla do Usame, da je dobio vijest da je poslanik sallalahu alihi u Osama presel I da se Usama i njegova vojska moraju vratiti, odnosno da mu majka govori da se vrati u Medinu, zbog čega, misleći da je sad zvanredna situacija, činite da je poslanik se osrednjem preselio, može se svašta desiti, e, e, strah, poslanik se osrednjem bio jedini vođa, nije postao naslednika, Usama izašao sa cijelom armijom, Medina ostala nebranjena. Samim tim strahuju sad da bi se moglo nešto veliko desiti. Jel je bolje da se Osama i njegova armija vrati u Medinu da bi mogli zaštititi grad. Tako da je Osama ibn Zed u stvari tako i postupio. Osama ibn Zed će se vratiti u Medinu zajedno sa silom svojom vojskovađe. Cijela vojka se sad vraća u Medinu. Umeđu vremenu se već desio sastanak kod uh, Saklifa i Benusaide. O smo govorili, ali izabra Nebu Bakr za halifu. U par sati nakon preseljenja. Znači, u par sati nije dočekan jakšan te noći, muslimani su so već imali halifu. A to je, evo Bakr Siddiq, o izboru, odnosno sad se to dešao u tih par sati, sa klife Benusaida, o tom smo detaljno govorili da se ne vraćamo na to. Ebu Bakr je izabran za halifu, usamina vojska se vraća u, u Medin. Ebu Bakr Siddiq, prva odnuka njega. Znači, tek je sad postavljen za halifu, stvari to su so sati u pitanju. Kaže im, neću dozvoliti da usamina vojska ni prenuću u Medini nazad, evo Bakar ih šalje nazad, ne možete ostati u Medini. Oslova je njegov potez izuzetno mudar i pametan. Jer ako se sad vrate u Medini, oslavit im i moral, i ime, i sve, i ambicija, i sve. Pašće i moralno. Oslova se u svem preselio, ljudi maham plaću, teško je stanje sad u Medini. Ashabi izgledaju poput jel? ljudi koji su, mi mi rekli, pokisli, jel? borili glave, niko ništa, teško stanje. E zato je Bakara Sredik, u stvari taj njegov izbor, izbor Ebu Bakara Sredika za halifu, sav njegov taj fadilet i vrijednost se ugleda ovih par dana i par sati, da kažem. Najveć, najvećim dijelom tada. Zbog čega? Zato što ti tada trebaju takvi ljudi. Lahko je poslije bitke biti general, svi mogu pametiti. Međutim, u odlučujućim momentima teško je vidjeti sada kako treba uraditi. Pogodite. Smrt pogotovo voljne osobe. Pogodi insana koji se u prsa. I e kako sad reagovati kad krvaviš? Ebu Bakra Sjedik staložen, smiren. Hadijs kod Buhariju, debu Seidel Hudrija, govori o tome detalj. Da je, id, da je Ebu Bakra Sjedik u stvari pokazao tu najveću razboritost. Zato Allah najbolje zna i izabran za halifu. Zato Allah najbolje zna poslanih sa oseljama i šariti od njega. Nije htio da ga odredi direkt. Da ne bi umet smatro smatrao jel, da je Ebu Bakra Sjedik svet čovjek. Poslanih ga postavili i tako dalje. Da se ne bi to uvelo umet ali je naišaretio i tekako da, evo, be, sam, da je njegovo srce posebno, da je njegov iman jači i teži od svih. Ne samo s saba, nego svih muslimana, pa i nas sad ovdje. Znači, toliko objedjenja u srcu. Eh, evo ga, sad se manifestuju. I ono što je bitno, zna dobro, da te ništa neće očuvati ko takva luka bogobojaznosti iman u situacijama fitne i teških iskušenja. Ništa čovjeka ne može sačuvati svi toga. Mnogo namaza, mnogo zikra, mnogo korana. Nema puno pametog. Nemoj mizati se nekakav tvoja pamet intergencija za dživlje. To ne igra nikakvu ulogu. Ništa to ne igra ulogu. Igra ulogu samo ovo Koliko se vezan za gospodara svijetu. Kakva je tvoja vezan sa Allahom? U ključnim i kriznim momentima to će da je sprava na površi. I to će u stvari da kakav je ko. E to se sad i pokazali. Da smo vidili da je reakcija Omer ibn-Hataba kakva. Otprilike je reakcija ljudska prava jel, da, da galami na ljude, ne smijete reći da je umro i tako dalje. Jel? Omer ibn-Hatab takav. Iako je Omer ibn-Hatab drugi u ovo umetu. E tek tad vidiš koliko je onaj obakresednik. Da ih bukvalno obakresednik sve smiri. Jel, nema oga. Posljednik sam svemi preselio, životite ide dalje. Život ide dalje, gospodar svetova živi, dalje ga obožavamo. I dalje širimo teuhid. Misija se nastavlja. Ne možemo klon duhom sad. Sad je u stvari treba da podignemo glavljamo naprijed. Zbog toga, evo ga kada se dikne, dozvoljava vojstva da prespamo jedinu. Gdje bi samo sad svi vratili svojim kućama. I šta škodči će, zateće? I joj je svidio, žene naravno, žene samo oborim čovjeku i moralni, sve živo. Jel? Šta ćemo sad kućem? A ja, ćemo mi sad bez, bez poslanika sasvima? Ali ne treba njima to ratnicima da slušaju. Hajmo Napoli. Ebu Bakresidik i šalje, gdje ste u, u Džurf, u Džurf nazad. Znaš što to je vojni logo sad, kam? Nekaj ih tamo, jel oni su sad spremni, ono su naređenje samo. A vojna komanda sad u Medijini, na čelu sa Ebu Bakresidikom, on je glavni sad, on će odlučiti, da ćemo dalje. A odluka će pastu roku od jednog dana, vrlo brzo. Al sad ne da im da prespavaju u Medijini, nego ih šalje van medine sve i u sama jebno ZECE ponovo vraća sad, jel? iz Medine u Džurf zajedno sa svojom zajedno sa svojom jel eh, vojskom. Međutim samo je brozid. Kad se vratio sa vojskom u Džurf pišemo Bakra Sediku. šaljemo brzoja ponov. i pišemo tom brzoju ja kažem da smatra da ne bi trebalo da napušta Medinu. Odnosno Džorf, to je to blizu. da ne bi trebalo da idu na ovu ekspediciju vojnu. Naje, ovaj, naje ovaj, jel pohode zato što je stanik kako jest i zato što njegova vojska je u toj situaciji da bi da se vrata u Medinu. Tako mu piše i sam ne bi htio da idem. da on sad govori, halifi se obraća. Sad njegov nadređeni. Ja ne bi volio da idem. A vidite, naravno, odlučiti. Al te ja govorim da šta, i vojska moje, odnosno veliki broj ashaba su zato da se ostane u Medini. Da se ostane u Medini. Naravno, obakle, da se dik saziva već tog prvog dana, znači. Ovo je utorak. Već prvog dana, nakon smrti poslanika sallallahu alaihi ve sellem, to jedno mi bi nazvali ga danas je ratno vojno vijeće u kojem sad Ebu Bakar Esedik želi da sasluša mišljenja tih vidjenih odrastija sahaba, a na njihovom čelu je Omer ibn Hatam. U stvari da je Omer ibn Hatam bi okupio te ljude da odu kod Ebu Bakar Esedika i da ga nagovore da vrati u saminu vojsku. To je bio njihov cilj. Odnosno svrha sastanka jeste idemo da objedimo Ebu Bakar Esedika da se vojska vrati. Zbog čega? Sad će Tomer i mnohata iznijeti na ovom njihovom sastavku. Pa će i je kazati da je sad situacija kakva jest teška. Da su mnoga plemena politički prihvatila samo islam. Da se ima njih na stanju njihova srca. I da strahuju od njih sad. Šta ako jedno od velikih beduinskih plemena čuje da je poslanik preselio, sallam, a da je Osama sa ogromnom armijom napustio Medinu. Napašće Medinu. Vrlo vjerovatno. Elo su sa stvari ko niza se pred Abu Bakra Sidika, želiti da ga odgovore od toga je da usam na vojsku ne šalje na na Bizant, jel, jer se boji da je Medina sad slaba, odnosno da je Medina nebranjena. Ovim, ovo je bio je način i metod na kojim su ashabi vjerovali Abu Bakra Sidika da ostavi vojsku i ovo je bilo mišljenje većine, što više historičari se slažu, a da niko nije stavu za Abu Bakra Znači da Ebu Bakra Svjedika u halifa bio na jednoj strani, svi oni koji su bili ispred njega na savjetovanju, njegovi savjetnici sad, su bili mišljene da se vojska treba vratiti u Medinu i da ostane u Medinu. Samo Bakr -Sedik je Ebu Bakra Svjedika ima mišljenje da vojska, treba da vojska treba da izađe. Kad ih je sad sušao Ebu Bakra kazao im je jedan dan za razmišljanje. Sad nakon ova što se idene mišljenje, dajte jedan dan da svi razmišljimo još. Znači jedan dan da svi još razmisle pa da se sutra ponovo jel sastanu da se sutra ponovo sastane da vide šta će uraditi po pitanju samine vojske. Mi znamo dobro kako je Abu Bakr bio pokoran poslaniku sallallahu alejhi ve i njegova poslušnost poslaniku sallallahu alejhi ve bila je van svake granica jel običnog svijeta. Da kadično za Mira Abu Bakr es-Siddik ni sekunde posumnjao. Po Ako on to rekao, išo je. Mnogi ljudi tada su sumnjali, čak i oni muslimani neki sumnjali da čovjek iz Mekije može Jerusalim doći do noć i otići na nebesa i vraći se. Evo Bakra Sredik, kako on to rekao, to je to istina. Evo Bakra Sredik bio stvarno poseban, skroz. Na jedan nevjerovatan način. E sad imeo Bakra Sredik jel, ponovno sutradan. Trebaju da se sastanu, a mi znamo dobro je tu njegovu predanost na ređenima poslanika, sallallahu alihi vaseljem, i otprilike nam je jasno zašto je on išao protiv ovog cijelog vijeća. Znači, zašto je u stvari negovo mišljenje bilo tako da ide protiv cijelog vijeća i sad će on njima održati jedan govor. Kratak, ali jako, jako, jel' prodoran, jel' jak govor. Evo bakre sredi, kad su se okupili drugi dan, kazva im je sredeće. Kada bih znao da će divlije cvijeri napasti Medinu i rastrgati moje tijelo dio po dio, ja bi opet poslao saminu vojsku. Kada bih znao da će divljev djeri, ponavljam, napasti Medinu i da će moje tijelo rastrgat dio po dio, opet ne bih zadržao saminu vojsku u Medini. Kada bih ja bio jedini u Medini koji na ovom mišljenju da vojska treba da ide na Bizant, ja bih sam se zaputio i otišao i na po Tačka to je govoro bubakraste dekanima. Samo kažem drugim riječima. Vi znate da je poslanih sauselimo u vojsku na u poslat na Bizantice. Ja je nikad neću vrat. Ma koliko vama to se nasvidjalo. Vojska ide na izad. Kad ste vidjeli njegovu odlučnost, a on u takvim kriznim momentima jelo ovakvi lideri su potrebni u Odsećen govor, kratak i jasan ko dan, bez filozofirana. Ne treba mi govor koji ga neću shvatiti. Šta su ti da kažeš? Ko što danas govori političar, jesi primijetio kakav govor koristi? Volja naroda je, kaže, takva, pa mi postupamo ovako. Najlakše je se pozvati na nešto što ne možeš provjeriti. Kako ćemo mi provjeriti kakva je volja naroda? Kako ćemo mi provjeriti, ne možeš provjeriti. Primijetio si da u svom govoru oni koriste takve izraze, pozivaju se na nešto što niko ne može provjeriti. I ide svijet naprijed. U stvari, zamršeno sve. je. Jasno ko je dan. Evo bakre se di hladan ko led. Oštarko nož. Sjeći. Evo to je taj govor. Prodoran, jasan. Vojska ide na Bizant. Naravno, se mu se pokorava pokoravaju, obzirom da je šta... Poznat principu islamu da onaj koji je nadrijeđeni, njemu se bespogoborno pogovoravamo. Nema sada neka usta i onda kada ti idš nama govorit ili otići. Ne. Ovakom ono baka smakne glavu odmah. Da se takav pojavi. To je otpadnište. Jel, vrstna napada na mene. Kazna, tazir, ubijamo te. Lug čega širiš paniku među ljudi? Razdinjavaš nam sav. Ne smije. Hvala si oboraju glavu krene u bakrom sedikom i kažu šta sam ja na ova tana. U redu, govor, odnosno... Vojska u same Ebnu Zeda ide, uh, ide na, na Bizant. Međutim, sad ljudi koji su bili zato da ne ide, ponovo idu kod Omara Ebnu Hatava. Pa mu kažu, u redu, ako vojska već ide na Bizant, otiđi ti i zamoli ga da promijeni glavno komandoći. Jer dobro znaš da veliki broj ljudi koji su pod njim, nisu zato da im samo bude komandantom odnosno drugim riječima idi odgovori ga da da na makar samu sa pozicije vođi. Pa ćemo mi mohta poslušati njih i uči kod da bu bokra sedi kad u prostor. I kazato je tako i tako. Smatram, odnosno smatrao da bi trebao razmisliti o tome da u samu hipnozeda smijeniš se mjesta glavnog komandujućeg i na njegovo mjesto postaviš nekog starijeg iskusnijeg. A evo Bakresidik skočio s nogu, jel? U Naljutio se. I uhvatio omara za bradu, jel? A evo Bakresidik uhvatio omara za bradu, jel? I kazao, Poslanih sallallahu a.s.m. je postavio u samu. A ti hoćeš da ga ja smijenim, jel? Stvari, kako me vrijeđate takvim uopšte zahtjevama? Zar vi mislite da sam ja na toj, tom stepen? Da ja promijenim odluku! Ko je donio poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. U stvari samo to vaše pitanje me vrijeđa. Ne uzima ga sadnju razmatranje. Vidio si da je u slučaju vojske uzao to razmatranje ipak. Hajde mu dovoljim malo uzao razmatranje pa im poslije rekao ne može. Ali sad kad ga pitaju za Osamu da njega makne, paže je poslanik sallallahu alaihi wa ga lično pred smrt postavio za komandanta. Zar da ga ja maknem, kako da s tim sretnim sutra gospodara sveća? U stvari samo da budeš neposlušan poslanik sa svema u jednoj naredbi. Jedna naredba da budeš neposlušan. Koliko ti i ja prakrišimo na dnevnoj bazi poslanikov i sa svema naredbi, budemo neposlušani. A i što smo neposlušani, nego što smo natim tim oholi, pa vrijeđamo sunnet Muhammeada sa svema i smijavamo se sa sunnetom Muhammeada to, to je daleko opasna kategorija. Jedna stvar je priznat svoju slabost. Svi smo slabi, svi greši. Nema kako ne greši. Jedna stvar je pogrešiti, učiniti gre, skreniti. Razumljivo, skroz. Al skroz druga dimenzija je da dođeš da nadmeno se ponašaš prema sunetu Muhammeda. Da budeš mrzitelj onoga što je striktno došlo u vjeri. Da propagiraš mrznu prema tome. To je skroz druga kategorija. Kategorija sa iblisom. Ti nisi više u kategoriji s ludima. to je šeitanska kategorija. Kategorija oholih, jer je blisih oholnik, drznik. Jer oholost je kada ti napadaš nešto, kao da se ti nešto stvari, kao se ti nešto pitaš ja. Ne, kažem ti, na jednu stranu stavi to, ne mogu se pokoriti u redu, pogriješio sam, tamo imate oba, pokrećam se. A skroz je druga stvar, ono što se danas dešava, opasnija stvar, zato na nju pozorao da neko napada neku naredbu. Je znači došlo su netu nešto. U Sahih Buhari kod Muslime, kod Boko, i dođi čovjek i kaže, ma nije to baš tako, to je obuto. Allahu obe odoptim, tu da tu odaccept to apartish. Ko si ti da naučiš mišljenje u stvari? Pogledaj ovaj primjer. Se, tako se sad pak se Abu Bakr as-Siddik luti, samo tu smo spomeli. Iako kao sad halifa. U stvari sad je resetovala sva breke. Moko bio on na novo donijeti odluku, vjerojatno da bi bio griješan. Ali ne, u stvari ova ovaj lekcija za umet od sudnjeg dana, gdje se kaže ovako, meni i tebi sad, dobro se pazite kad se budete oglušili narede poslanika sa samim. Budite izuzetno opresni, jer je to jako trusno područje. Šta ako umrete na tome? Šta ako predstavitiš, kak ćeš tu srest svog gospodara? Zar očekuješ šefat od Muhammeda sallama, ti mu bio, ti mu bio protivnik na znalogu? Ti napadao ljude i žene koji su radili nešto što je došlo u ovoj vjeri? Nek se bude Allah svakim nekoj koji tako radi. Dobro nek pripazi. Kažem ti ponavljaj još jednom, za kraj. Nešto ti ne možeš, ne radiš i ovo ono, tebi se niče ne sviđa. U redu, samo šuti. Ne pušta jezik. Jer ako pustiš jezik, u stvari se napravio ogromnu stvaru. Sutra na sudnjem danu veliki belaj. Zato čovjek ih da šuti kad su pitanju naredbe, izvršavanje ili neizvršavanje. Ti ne možeš tamo. Drugi mogu radi, da je Allah nam radi da ih pomogne. E zbog toga je u bakra sredika ovako nastupa. Žestoko. Ljuti se na Omera. Zar ti od svih Omera da dođiš takvim prijedlogom? Pa je onda Omer izašao među one ljude koji su ga poslali. Ljut! Ja u stvari kada je kutite mene slat njemu, jel? Znajući da je mjesto obokraja ovaj sredika posebno da je poslanik se osimno rekao davno nekad, taj hadis sam spomenuli, na spomenuli, hoćete ostaviti na miru moga prijatelja, dva puta u hadinskoj i kod Buhari i kod muslima u drugoj verziji. Ne mojte sigrati s ovim obokraju srediku. I sad ga je ja, na ljuti Omer strah, strah ga. I njegov strah naravno razumljiv i prihvatljiv u ovoj situaciji. Tako da je Omer, jel, a, a, a, ovdje mi je prikazal izvuku debliji ovoga zakačilo, da se Bakar Sidik ne na njega i da je u stvari jel, odbio ovaj predlog da se promijeni u samasno mjesto, glavno komandučnih muslimanske vojske. Dalje li je bakra, ovdje se oglusio od šur pitanje koje se nameće, jer sad ovako da kažem, da malo neću kada filozofiramo, raspravljamo i tako, da kažemo da neko sad od vas postoji pitanje, kada je dobro, sad Bakar Sidik koji se pokaša kao, mi bi mi rekli, diktator, jel, nesluša nikog. U stvari nije, evo Bacara nije u ovom momentu imao nikakvu šuru. Znači u stvari poslanih s osrednjem nije imao isto šuru. Njegova dobra volja je bila da se konstruuje s ljudima. Tako isto imao Bacara Sjedik, nije imao nikakvu šuru još Nego je on bio vladar i odluče i ovako je odlučio. Saslušao ljude sa predlozima, ali je smatrao da je njegov predlog ispravan i potom je postupio, odnosno preuzio odgovornost na sebe čijen sad ovu uradio, on je preuzao sve odgovornost na sebe, a skinuo odgovornost sa ljudi koji su bili krajnjega, koje bi neko mogao nazvati liječan za šuru itd. Međutim, tek poslije ćemo vidjeti da, da, je, da je to jel, ustanovljeno, odnosno taj uh, uh, aparat šure, tek poslije će biti predstavljen u ummetu Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Dakle, sad je odlučeno Vojske u same Ibn Zeda a, a, ide na, na Rim, odnosno ide na Bizant, a Ebu Bakr-e-Sedih, već ovo ovaj je treći dan, izlazi u Džurf. na Ebu Bakr-e-Sedih, kad je već odlučeno, gotovo u kraj, Ebu Bakr-e-Sedih se zaputio u Džurf. Odnosno u to mjestu gdje su Ashabi zajedno sa u samom kampuvali, čekali finalnu naredbu za pokrit. Pa Ebu Bakr-e-Sedih se pojavio tu jel, među njima, a u same Ibn Zedi je bio na konju već. Pa je vidio Ebu Bakra je pa je htio da siđe s konja i Ebu zadržao na konju. Pa mu sama kazao, ili ćeš se ti popet na jahalcu, jel, da i ti jašeš konja sa mnom, ili ću ja siđi da hodam s tobom. Jel, ne mogu ovako. Uopće, Ebu Bakra Svjedika se nema 60 godina. U samima 17. A tri put stari od jel, Poštovanje veliko. Ebu Bakra Svjedika. Druga stvar, stari insan je to, stari čovjek. Moraš iskrati postavljanje, učeniji čovjek, sve živo. Hele, u svama će da sići iz konja. Pa mu jebou bakare sredik, kaže ne. Ti ćeš ostati gore, nećeš sići, a ja se neću popiti. Jer ja se neću popiti na konja. A onda mu kaže, jebou bakare sredik, nema ništa loše u tome da ja malo zaprašim svoja stopala na lavom putu. Da mu kaže, ne skradi za me, Dać ja malo prošetata samo ja vojska vojskom krenula. Odnosno dajem mu posebne sad upute i sada će Abubakar Sidika dati neverovatan zlatni savet. Kad krene, odnosno kad bude izlazili vojske iz Džurfa, a samo mu zeti jaše konja, Abubakar ga drži konja za povodac ide sa njim. Na šta te posećava ova situacija? Jest. Na muazem yes. mu je bila i poslanik sallallahu alejhi Govorili smo taj hadis o da kad je muaz napustio Medinu, poslanik sam sa istu stvar radio. Istu stvar uradio kao Bakar Sadik, s tim da je Moaz išao dole kao kadija, jel? kao neko ko će dole podučavati ljude šarijetskom znanju i ko će im biti uh, sudija a uh, posali se sve isto tako prati Moa Zebuldjebaljaše na Devi je izvodi ga van Medine i šalje ga je dali tako je bio običa da da nekoliko kilometara bukvalno pješače sa vojskom ili ovako sa stanovnicima koje šalju. Ebu Bakra Sidik sad isto to radi sa u samom Ibnuzejdom obzirom da je on sad njemu nadređeni da je u samom Ibnuzejd taj koji treba da posluša njegove savjete a od Ebu Bakra Sidika svaka kakvu situaciji ima i te kako mnogo je imate kako mnogo da čuje. međutim prije nego što mu kaže savjet, Eubakar bakr će kazat Usama, odnosno zatražit će od Usama Ibnu Zijed uslugu ili dozvolju jednu, pa će mu kazati O Usama, da li dozvoljavaš da se Omer Ibnu Hatab vrati sa mnom Medinu? Zbog čega? Zato što mi on treba. Omer Ibnu Hatab bio od vojske, jer on je bio pod Usaminom vojskom. E sad ga Omer Ibnu, O Abu Bakar želi u Medini, želi ga uz sebe da ga ima kao savjetnik, pa pita O Samo Ibnu Da li se slažeš s tim da se Omer Ibn Hatab vrati? Samo jednog vojnika ću ti uzeti. Jedan vojnik iz tvoje armije, jedan vojnik meni treba u Medini. A vi svi ostali, hajte. Pa naravno, sama Ibn Zijed mu to dozvoli. Dozvoli halifi da povuče iz vojske Omer Ibn Hataba, jer njemu treba za njegove poslove u Medini takva vrsta savjetnika poput Omera Ibn, Ibn Hataba. A onda, govorimo, da se Dik daje savjet, kojeg je bitno zapamtiti, i uporedi sad ovaj savjet, sa onim što rade malumnici i skupina koji se pripisuju slavu. I sve će ti biti jasno. Ko dan. Znači ovaj savjet sad, koji je u bakra sredik daje u saminoj vojsci, samo to uporedi sa onim što si vidio ili čuo od ovih malumnika što rade po dunjaluku, pod zastavom la ilaha ilala. Pa će ti biti kristalno jasno da u stvar to nema nikakve veze sa slavom. Da je ono što oni rade, ta brutalnost, Ti zločini, to je neka druga vjera. Tu ne vezi s islamom. Jer kad čuješ sad ovaj savjet, bih ti skroz jasno. Kakvi si muslimani? Šta je islam? Šta je džihad? Šta je rat? A ne ovo danas divljaštvo, što ti vidiš pod nekakvom zastavom islamu. Perjemo se od i te kako. U čega ne slaže se s onim što nas učiva vjera? A ako se ne slaže se onim što je bubakere se dig propagirao, Zar da se slaži, sa oni su propagiraju ova djeca sad od 20 godina? Gledam neki dan klip, nekakav je light. Oni su uspostavili u Libiji. Priše Kadija, 19 godina. Kadija. Odlučuje o, o stvarima krvi, smrti i života. Pričat ne zna dobro. Ali to nije Islam. To nije Islam. Islam je ovo, sad što ti šute. Savet Abu Bakr Sidik daje svom komandantu koji će na ranu proširit među svoje zapovjednike, onih manjih brigada i odreda. Pa mu kaže Abu Bakr as "Kratko, jasno, nema nije dugo opšte." Ne varajte. Prva rečence, prva narodno, prvi aračenc. Prva naredba, prvi savet. O sama, namožete biti varalci, hijane, namožete brat ljudi. Ti varane ne U današnje vremen ovo, tu ti daju pasoš neke države. Primaš njehovo u socijalu. I ti dođeš i radiš po talešćine kakve po to države. To je varanje. Ja danas viza i pasoš u stvari, zna, ja, ti, ja ti garantujem od da živiš mirno. Ale ne varaš. To nije pušteno. Bez obzira prema kome, nije pošteno? Ne varaš. Ako ti neko dao sigurnost i utočiš da ti je pružio, ne varaš. Zato u Sama kaže, ako neki dogovor gore s ljudima, s vojskom, s ne smiješ varati u Sama. Jer to nije naš princip. Znači, prva stvar, ne varajte. Ne kradite od ratnog plijena. Ako bude ratnog plijena, na kamar. Pa će se tu onda rasporediti pravedno na sve, a ne da neko sebi prisvoji bespravno ono što mu ne pripada. Nemojte prekršiti vaše obećanje, kažem ovo presidite. Kad nešto obećaš ljudima, to nemoj prekršiti. Kad nešto dogovoriš se, nemoj to iznešati. Znači, nemoj obećanja prekršiti. Nemojte masakrirati tijela. Ovo treba isprentat neđe i velikim slovima ispisati i zalijepit. Jer ovo nema, ovo je 1400 godina, kazao je ono s nima, halifa. Ovo nema nigdje drugo. Sve druge armije, vojske, to, to su nečasni ljudi bili. Kradu, ubijaju, siluju, masakriraju. Ti si vidio ono slika, verovatno je svi vidite sad kad ja spomenem, one žene iz Bijeljne kad je onaj ubije i kad joj udara je nogom u glavu. Znate tu sliku, videli ste? To je to i življavanje na tijelima mrtvih ljudi, masakriranje, to su te horde koje nemaju vjerskih principa kod sebe. Zato je jedan Alim nekodavno davno, najopasniji dvonožac je onaj ko ne vjeruje u Boga. Najopasnija sorta među ovim dvonožcima svim. najopasnija sorta. Ne vjeruje u Boga, Nema nikakvih kodeksna i pravila. A vi sad ne obakle se, kaj, ne mojte tijela. Neko strada, dostojanostljeno se prema tijelu ubijenog poneste Ne stabla. Trveće koji daje plotove, nemojte sjeciti. Trebaće. I vama i drugima. I generacijom koji dolaze i poslije. Stabla, ne sjecite. Kar je oba krasidika. Ne ubijajte životinje osim za jelo. Prava životinja. Ne samo prava ljudi. Prave drvijeće, biljni svijet, sve. Na sve misli. Kada životinje, ne smijete ubijati. To što se vam prohtjelo jel, pođete da trenirate, da ne, ne, životinje ne smijete ubijati. To su Allah stvorjene na zemlji. Prav, njima se volja odnositi u stojanostanu. Kad treba za jelo, u redu. Zna se. Pravilo je princip kako. Ali ako treba da jedete. A mimo toga, ne. Kaže Boga krasidijek, životinje ne ubijajte. A zatim im kaže, najići ćete na ljude koji su se odvojili od svijeta. Ostavite ih na miru. Što im odgovorili? Muslimani nisu poznali koncept monaštva. Ne znaju što su monasi. Oba kada svijednik zna da imaju kršćani, Bizant, kršćani, imaju manastire. I ti ljudi su se odvojili skroz od svijeta I tu obožavaju svog gospodara. Ustvarno nemaju veze sa ratom, sa politikom i tim stvarom. Kaže im, na iće ćete na ljude koji su odvojili od svijeta. Ne dirajte ih, ostavite ih na miru. Nih ne smijete dirati. U stvari ovo najviše danas ličilo na, na civile, obični svijet. U običan svijet, civile nemaju veze s ratom. Ti to dobro znaš. E šta se ti i ja ovdje pitam, o, sljedeći, o čemu nećem? Ni o čemu. Mi se pitam, hoće šta ćemo šta dać na ručak? Hoćemo danas nešto u rat? Nećemo. Ćećemo. To je sve što sve ja te pitam. Ništa više. Ale kakve veze mi imamo sa politikama i napadima i ovim onim ništa. Ale ovo ovaj savjet se može podvesti po to civila nadiraju. dira. Pustine da žive svoj život. Jer ma mom su ljudi takvi, jer šta ja stalno mogu ne zanima, ne, ne pitam se ja. Ale ova ovaj savjeta Abu Bakra as-Siddika, veoma muder, veoma pronese Kad susretnete vojsku neprijatelja, ovo je zadnja Kad susretnete vojsku neprijatelja, zatražite utočište kod Allaha i napadnite ih. U, u, nisam preveo jedan dio, je li ima jedan dio kad je Mu'bekr sidik opisuje vojsku? Kaže im kad susretnete specifične sunnijske vojničke jedinice, imaju na svojim glavama je tako i tako, opisuje vojnike Mu'bekr e, sidik. Je l? kako izgleda rimanske vojničke pa im kaže kad susretnete vojsku neprijatelja, prepoznaćete ih uh napadnete ih a prije toga zatražite utočište od gospodara Suceova je i zapodnite jel zapodnite bitku zapodnite rat. Abu Bakr as-Siddik je njegov iman osus nekoliko fajdi samo ovde ima njegovu pokoravanju, poslaniku sallallahu alejhi ve što smo kazali. Znate nevjerovatni iman njegovu pokoravavanje eksus bez pogovoru. Baće nema dva umjerani ni jedne jedne stotinke. Nego samo nakako rekao poslanik sallallahu alejhi tako ćemo isto postupiti jer je uto me haj. I ova maksima važi do sudnjeg dana, ovo pravilno. Do sudnjeg dana važi. Kako je rekao poslanicno sve? U tome sa, je sad, Druga fajda koja je izuzetno bitna. Kad je ovu Bakrova mudrost uslanju ove vojske na Bizanta, iako su svi bili protiv, ipak se na kraju ispostavilo da je ovo bio daleko najmudriji i najbolji potez koji je Bakra napravio. Radijal Vatanar. Jer ovim je, kaže ovu Bakra Sidig, poslao poruku ne samo Rimljanima, nego i o stani mnogobošciva. Naime, došlo je u jednom od izvora da je rimski imperator vijest o smrti poslanika sa osednem primio u isti bah, odnosno u isti moment mu došla vijest o smrti poslanika sa osednem i o napadu koji ga očekuje do samine vojske. Znači, mu, izvidnice njegove kad su se vratele, čule da je poslanik sa osednem Mohamed preselio, jel je sad vlada Arabijskog polotoka? Sad faktor u regiji. Dolazi mu vijest isti dan. Preselio im vojs, vo, vođa i vojska ogromna krenila na tebe. U stvari ovo mu nikako ne bilo jasno. Zar, zar je moguće da tako reaguju? Za nema kod njih dvih heft oplakivanja, 15 dana želoste i tako dalje? Sve kod papa i tako velikanika preseli kod njih tako to dvih hefte, sede kante, prazni tron. Čekava se, A, to se oplakuje, to ovako, kakvi su ovi ljudi kakvi? Znači, došla mu vijest u isti dan, ide je vojska na tebe, dobro, ja, kada je preselio njihov glavno komandović, odnosno, posadnik sam sam, zar je moguće da ovako reaguju, ja? zar je moguće da toliko vojsku šalju, ide je sad, ovom logikom se vode paganime oko medijine, ili one plemena koja će se odbetnut, već sljedeći put ćemo gortovnjima, Ako je Ebu Bakar poslao vojsku toliko na sjever, to znači da je u Medini ostala još veća vojska, kaže. Jer u taj vakat nema kamera, nema interneta, nema cnera, nema prinosa u živu. Nego sam samo pretpostavljeno, žel? se da ušla vojska, neće ostaviti grad nebranjen. Upravo to je bakr Bakar sadiko radio. Ostavio grad nebranjen totalno. Sva vojska u samo izašla. Nikog u Medini u stvari nema. Ostala samo civili koji ne mogu da idu urat jer oni pretpostavljaju kaže u čime posla vojsku Gore znači da u Medini ostavio dobro je dobro naoružanje, vojsku i tako dalje. je ova Ibn se pokazao izuzetno izuzetno mudrim potezak. Evo Bakra sidika, je To slanje vojske na na, na Rim, je To slanje vojske na Rim. I naravno njegova skromnost, evo Bakra sidika, u postupku ispraćaja vojske da je pješadiju pored uh, usami Iako je sam mlađi i trodupli od njega, nije mu rekao silazi s konja i tako dalje, nije se obhodio prema njemu na, na, na način jel, da ga povrijedi, da ga ponizi tako dalje, ništa, nego mu dao njegovo dostanstvo, šta više pita ga za izon da se Omer ibn al-Khatab vrati sa njim u Medinu. Sve ovo govori nam o njegovoj, o njegovoj velikoj skromnosti. Pripremio sam bio za danas još jedan dio, odnosno prisegu Ali ibn Abi Taliba, jer je to isto tako kontraverzno pitanje, jel, da li Alijep nam i Talijep dao prisegu odmah, obakle su djekuli nakon šest mjeseci, a uvzirom da mi nam to zelo možda još nekih pola sata, smatram zazgodno da sad ovdje stanemo, zustavimo se, pa ćemo išala sljedeći put krenuti od Alijeve prisege i poznatog slučaja oko Fedek zemlje. Znači Alijeva prisega i Fedek zemlja, to je veoma zanimljiv detalj, odnosno dio vezan sa životem u Bakra i Sidiqa i kako je on postupio. Inšaala sledeće nedelje u ovo isto vrijeme. Wallahu ta'ala a'lam, wassalamu ala nabijina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.